Подумайте самі А далі уряд добродолії помічає Що кількість грошей в обігу зменшилася Адже частину вивезли до лиходолії Вони там знаходяться у вжитку І для добродолії нібито зникли Для банку добродолії Це гарний привід надрукувати нові гроші Що він з насолодою і зробить Адже це, як ви пам'ятаєте, справа вигідна Тепер підсумуємо Чого побільшало в добродолії? Товарів а в лиходолії? Паперових грошей. Кому це вигідно? Безумовно, добродолії. Ця ситуація не є казковою. Поки інфляція в Україні вища, ніж у США, українська економіка буде зеленіти. Зеленими часто називають американські долари. Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу, казав Наполеон. Подібне виходить із грошима. Якщо країна не піклується про свою валюту, за неї це пригарненько зроблять інші. Зрозуміло, з вигодою для себе. А загалом інфляція у 10-20% вважається середньою. Більшість країн з нею живуть десятиліттями, щоправда не дуже добре. Тепер поговоримо про інфляцію, з якою жити неможливо. Принаймні, більш-менш тривалий час. Вона називається гіперінфляцією. Гіпер Грецькою – понад. Гіперінфляція починається тоді, коли купівельна спроможність грошей зменшується у півтора-два рази щомісяця. Це буває нечасто. Щоб допустити гіперінфляцію, держава повинна пережити великі потрясіння. Франція зазнала її після Великої французької революції, Німеччина – після поразки у війні, Росія та Україна – після розпаду Радянського Союзу. Подібні зміни діють на країну так, що вся державна машина працює неупевнено, і це відразу ж відбивається на економіці країни. Вона починає гірше працювати, а це означає, що все менше грошей надходить до державного бюджету. А витрати держави з розхитаною економікою не менші, ніж зі сталою. Навпаки – Причому витрати такі, що відкласти їх ніяк не можна. Бо якщо, наприклад, через нестачу грошей перестануть працювати електростанції чи зупиниться транспорт, держава загине. І ось, коли держава починає розпадатися через нестачу грошей, вона береться додруковувати гроші. Величезна маса грошей, незабезпечених товарами, опиняється в кишенях горопашних громадян. Ціни стрімко зростають. Пам'ятаєте? При інфляції 10-20% на рік невигідно будувати автомобільні заводи. А от при гіперінфляції вже нереально будувати самі автомобілі. Щоб зібрати та продати автомобіль потрібен місяць, бо іноді й не один, а гроші знецінюються так швидко, що вигідне місяць тому виявляється збитковим сьогодні. Заводи починають зупинятися. Товарів стає дедалі менше, грошей порожніх, за які нічого не купиш, у людей стає все більше. Від цього гроші знецінюються на очах. За те, що коштувало копійки, дають тисячі, потім мільйони. В Україні майже всі мільйонери і майже всі бідноти. Французи називають підвищення цін при інфляції вальсом етикеток. Але так можна сказати про звичайну інфляцію. При гіперінфляції ціни змінюються у шаленому, аж ніяк не вальсовому ритмі. У 1921 році в Німеччині платили зарплатню щодня перед обідом. Обідня перерва тривала дві години, аби люди за цей час могли придбати за ці гроші хоч що-небудь, Адже коли вони після роботи підуть додому, ціни ще зростуть. І ось, коли грошей з'являється так багато, що їх просто нема куди подіти, вони зникають. Ні, папірці залишаються, їх можна помацати, але вони вже не є грошима, на них нічого не можна купити І підприємства, і громадяни обмінюються товарами один з одним без грошей, товар на товар Такий обмін називається бартером Пам'ятаєте першу главу про стародавній базар? Так ось, при гіперінфляції стародавній базар начебто знову відроджується але ж у кам'яному віці було до обміну не більше десятка різновидів, а сьогодні десятки мільйонів різноманітних товарів. Уявляєте, як важко виміняти з них саме те, що тобі потрібно. У 1993 році одна фірма відіслала заводу бензин, а отримала за нього два вагони майонезу. Адже завод той виробляв харчі, а бензин йому був потрібен для того, аби розвозити свою продукцію по магазинах. З великими труднощами майонез пощастило обміняти в Естонії на копчену салаку. Опісля салаку відправили до Латвії, де обміняли.